59 minute de așteptare De Charles Shara Traducere și adaptare radiofonică de Radu Beligan Interpretează Radu Beligan și Ion Lucian Regia artistică Ion Vova sunt Spart în fund. Trenul are 30 de minute întârziere. Ei fie dată. așa, am cu 20 de minute mai devreme. 20 de minute. Mm. Înseamnă că avem de așteptat mai mult de 3 sferturi de oră. Cam așa? <gri> Aproape o oră? Mm -hmm. e mult. <gri> Mai puteam rămâne 10 minute în plus acasă Da, am fi avut de așteptat cu 10 minute mai puțin da, la 50 de minute, 10 minute contează da, da, ar fi fost doar 40 Ceva mai mult de o jumătate de oră, nu? Ceea ce parcă n-ar fi la fel de mult Asta, drag, e o manie a De câte ori ne ducem undeva, întotdeauna sosește prea devreme dacă ar fi venit și ea cu noi, ai văzu. văzut. Am fi sosit cu o oră înainte, în loc de 20 de minute. <gri> și am fi avut de așteptat o oră și 30. <gri> ar fi fost și mai mult. Și știi care culmea? Mm. Că odată ce a ajuns la gară, uită de tren. Iau. Se instalează pe o bancă și tricotează. Așa se face că totdeauna alergăm ca nebuni și urcăm în ultima clipă. Eu am văzut că ne-a trimis la gara prea devreme. Ai observat. Numai că mi-am zis că poate să se săturase de mutra mea. Și n-am Nu, vorbă, îți spune o manie. Același lucru se întâmplă la mormântări. E. Sosește totdeauna mult înainte de ridicarea mortului și așteaptă. E, și totuși, în cazul ăsta, nu poate tricota. A, nu. <laughs> Fiecare e o mare cât un fix. Sunt unii care sosesc totdeauna cu întârziere. În fond, mai bine să ai genul ăsta de manie decât altele, nu? <laughs> E, ce zici dacă am merge să bem un păhărel până vine trenul? Da, da, vezi că bistroul e destul de departe și dacă trenul mai câștigă din întârziere... Da, da, de fapt, te-ai dreptate, te -ai dreptate Deși, și... Dacă ai dacă ai pierde trenul, ai avea altul peste două sau trei ore. Da, dar ar trebui să-l aștept. <laughs> Într-un fel sau altul, da. Fiindcă în două sau trei ore n-ai timp să faci nimic. Nu poți decât să aștepți. Ne-am întoarce acasă. A, nu, nu, nu, nu, nu mai ai lăsa aici și aș aștepta singur Glumești nu, nu, nu aș vrea să mai știi, deranjez din nou De unde? Ba, da, ba, da ba, da, ba, da, ba, da Știi cum e Când invitații au plecat, femeilor le place să-și facă în liniște treaba să strângă masa, să-și plele vase Dacă nevastră ta m-ar vedea că mă întorc, nu i-ar pica bine e, Ce tot vorbește? Nu, nu, nu, nu, adevărat, adevărat E foarte firesc M-ați primit ca un prinț da, asta n-are nicio legătură Într-o zi primești un amic și a doua zi faci altceva Femeile au programul lor și le place să se țină de el Da, dar în cazul ăsta ei nu s-ar deranja prea mult Nu e ca și când ai stau o zi în plus Da, bineînțeles -a uite, vezi o gaură în tufa aia de merișor? Ha, ha. ce ha. Nimic, e o gaură Planta n-a vrut să crească în direcția asta și când au tuns-o, a apărut o gaură. Există la tot pasul victime în viață. Desigur. Am fost odată chiar eu instrumentul fatalității. E, Cunosc problema. -acum da, cum așa? că fără să știu de ce, când mă întorceam acasă, în drum, urinam în fiecare seară în același loc. E, și? Atâta tot. Iarba respectivă a fost pentru multă vreme victima acestui obicei al meu Fără să poată face ceva Aha. Până în ziua când am avut sentimentul nedreptății pe care o comiteam Și te-ai dus să urinezi în altă parte? Da, și de atunci am schimbat locul de fiecare dată O chestie ca asta îți dă de gândit, știi? He, uite că au și trecut trei minute Chiar ceva mai mult Trei minute și jumătate a, Timpul cât să fierbi un ou male Exact Aha. E. Fără nouă. Mai sunt 47 de minute. Apropo, vorbeam mai de rapiditatea cu care se schimbă azi lucrurile. Hmm? E uite, din contră, ceva care nu se schimbă. Ce vrei? Ah. Timpul câte trebuie să fierbi un ou moale e, Totuși, variază în funcție de mărimea oului no, Nu. Nu? No? Nu, no, nu, no, ba da, ba da, da Păi una e un ou de porumbel și alta un ou de strut Ah, da, bineînțeles, nu, eu mă referam la ouăle noastre de găină Ah, bun, de acord Ceea ce vreau să este că oriunde pe lume Un ou de găină are nevoie să stea 3 minute și jumătate în apă colocotită Ca să fie fiert moale uh -huh. E un element de stabilitate hmm. Într-o epocă fugitivă ca a noastră e un lucru prețios în fața unui tip ca Einstein, care vrea ca totul să fie relativ, vine ouă de găină și zice: Nu! Da! E o chestie uimitoare, un ou. Dacă nu mă înșel, Cristofor Columba ajuns celebru. Tot din cauza unui ou Da, da, Oule legate de toate de descoperiri. Nu mai spun că te conține în el. Se zice că doar mai bine dacă încerci să te ghemuiești ca într-un ou. Am auzit într-o zi la radio, Un conferențiar care i-a invitat pe ascultători să reflecteze asupra oului. Și a zis, Ouul este, ce? între toate lucrurile create, singurul care are forma unui ou. Da, ce zici zice să stăm puțin jos? Să stăm mai dreptate. E curios că în ultima vreme mi s-a întâmplat de mai multe ori să aștept trenul. Da, da, da. Și întotdeauna cu amici. Da, viața e prost organizată uneori când mă conduce o femeie sau când conduc eu o femeie la gară, Nu am noroc să întârzie trenul no. <gână> <lucă> În asemenea cazuri e plăcut o oră, chiar două, cu cât întârzie trenul mai mult, cu atât e mai bine <lucă> Și pe urmă, cu o femeie te bucuri de orice nimic, de orice flac, te amuzi de orice, mai ales într-o gară o floare, o șopârlă, mutra unui împiegat, clopotul care sună, afișele. Tu îi explici cum merg trenurile, cum se numerotează locomotivele, la ce servesc liniile de garaj, de ce balastul e făcut din pietre, de ce există un interval între capetele de linie. În fine, toate lucrurile astea mărunte pe care femeile nu le știu. Uite, mi-aduc aminte de o femeiușcă nostimă, mm. care habar n-avea la ce servește un gabarit. <laughs> N-auzise nici măcar numele, credea că e acolo așa de frumusețe. Și apoi cu o femeie, ceea ce face să treacă timpul foarte plăcut, e conversația mută. Mm. E, e, mai un zâmbet, mai o privire, mai o strângere de mână, ajungi chiar să-i fluri o mică salutare. Sau chiar una mai mare mm. O gândi-l cu un de iarbă Îi mai dai câte un fior Da, da Pe când între bărbați ești obligat să întreții mai conversații serioase Ah, da, când te gândești un pic îți dai seama că fără femei Viața n-ar fi veselă Da, așa e Da, finește Trebuie să-ți și placă Așa e să găsești pe unii care o să zică Femeile sunt femei Da Totuși Câteodată să știi că e penibil să conduci o femeie la gara. Da, când s-a stricat căruța, când te-ai despărțit de ea. Nu, nu, nu, nu, altceva într zi, de exemplu, am condus aici pe soacră mea mm -hmm. să mea era obosită și nu putut să vină a, e, a, Asta e altceva Tu îți aduci aminte, Arman, că ea s-a opus din răsputeri la căsătoria noastră mm -hmm. avea idei de grandomanie Vrea să mărite pe fii cu un oficier Știu, știu, știu, știu Ei, Margarita s-a încăpăținat și ne-am căsătorit Numai că între mine și soacră mea a rămas așa, ca un fel de os în gât Fatalmente în ziua am ajuns cu trei sferturi de oră mai devreme Are și ea mania asta De la ea am oștenit Și trenul la întâlziere? Închipuiește-ți, ghinion să mă crezi, dragă că a fost un calvar Cu tine acum e floare la ureche. față de ce a fost atunci Nu știam ce să-i mai spun Îmi am creierii, nimic Nu-i spuneam nimic Nu știu dacă și ea torcea creierii Dar de spus nu spunea nici ea nimic ei, pe drum treacă, meargă, zgomotul pașilor mai mobilani, înțel tăcerea Dar la gara, nenorocire greu. Și pe urmă, nu știu dacă tu ești ca mine Dar cu cât tăcerea devine mai lungă, cu atât mai, mai greu să o sparg uh -huh. Cu atât mai mult ceea ce îmi vine să spun, mi se pare idiot Te înțeleg, da Lucrurile capăte dintr-o dată o, o importanță enormă De exemplu, dacă după 10 minute de tăcere spui Soarele a dispărut Parcă e subînțelege că nu o să se mai întoarcă niciodată Și că e sfârșitul pământului Așa e Și totuși am spus asta, am spus în ziua aia Pentru mine era un noroc că găsim ceva de spus, un pretext Și cu asta a demarat conversația? Ea mi-a răspuns, a trecut un nor Asta a fost tot? Da Am mai încercat de două, de trei ori, dar fără succes Când a venit trenul, cred că ai scos un suspin de ușurare Îți Vedeți că chiar în doi timp trece greu și cu toate asta noi vorbim. Îți dai seama ce a fost atunci? Dacă am fi putut merge la bistror, fi fost mai bine. Până te așezi, până comanzi băuturile, până le vei, până plătești, trece timpul. Și pe urmă, chelnerița sau patronar putea să aibă haz, mie genuservantă... Nu-mi displace deloc? Nu mai spune, este un ancilar. <laughs> ce îmi place mie la unele din astea este o anumită manieră de a fi excitantă cu nimic atat Cu nu știu ce care te pune în mișcare Uite de exemplu rochiile lor, chestii de răscroia la corsajului, de lungimea fustei, nu, nu știu exact, dar sociologii pot să-ți explice Dau adesea impresia că sunt făcute ca să fie răpite Sociologii pot explica chestia asta? Da! Femeile, oră, mă rog, o fac instinctiv Dar ei pot să-ți explice cum și de ce M Mie mi se pare că asta nu intră în competența lor Te La noi, la uzină, avem un sociolog care te pune să treci diferite teste Așa. E, află că se ocupă de chestiile asta are chiar un test special să vadă dacă femeile sunt serioase sau ușure. Da, care? Hai că-s da. El îi zice testul scării. Se așează la picioarele unei scări duble... Și îi cere candidatii să urce, după felul cum își ține picioarele, înălțimea la care urcă, modul cum încearcă să împiedice sau nu, ca să te poți uita adânc sub pustă. <laughs> El își dă seama dacă e serioasă sau flusturatecă. Ei și? El face o fișă în consecință și patronul acceptă, sau nu, candidatele, după nevoile lui. e rapid, ai văzut ce repede merge rapid? Da Mai ales acum sunt din ce în ce mai rapide Ai văzut cum tremură geamurile când trec? Da, da, da, da, da, vibrațiile se transmit prin pământ uh -huh. E curios că plantele nu tremură când trece rapid Probabil că rădăcinile absorb trepidații Uite, te și la frunzele copacilor cum se mișcă uh -huh. Trenul a făcut vânt Un tren e ceva poetic Face vânt după el. Are o coadă ca o cometă, dar nu se vede. Omul a făcut totuși multe progrese dar E în stare să fabrice vânt. Omul are suflu în zilele noastre. Mai ales de când cu bomba atomică. Dacă ar fi să dau un nume epocii noastre, aș numi-o epoca vântului. Da, Numai că cu bomba atomică vântul suflă cam prea Da, asta din cauza excesului. Cum a fost și cu turnul Babel. Ce, vântul a dărâmat? Nu, dar a fost un exces și excesele nu sunt bune Păi da, așa și evantaiul face vânt Da, da, într-un fel mai feminin decât bomba atomică Aha, cu siguranță. Elementele naturii sunt totuși dure cu omul Da, da Cu toate progresele care s-au făcut ai auzit de cadavru ăla care a fost găsit într-un ghețar După 60 de ani de la dispariția alpinistului e, e, Asta dovedește că deși elementele naturii sunt dure Sunt în același timp și cinstite Păstrează ce au luat și dau înapoi Da, da, în ce hal De cum se pare că era foarte bine conservat Sunt totuși frumoase șinele de tren nu? Da. Și în același timp sunt simbolice Sim... ce, ce Că-ți dau de gândit Nu se întâlnesc niciodată Păi nu că sunt paralele nici chiar la cap de linie Ar fi putut să le facă să se întâlnească în cu încetul Na, Au preferat tampoanele Și tampoanele sunt simbolice Parcă spun Nu se poate merge mai departe E curios, dar la căile ferate Aproape totul este simbolic Macazurile au semnificația că o poți lua pe mai multe căi Tunelurile, parcă vor să spună că dacă dispare câteodată Poți totuși să reapari în cealaltă parte viaductele că poți întotdeauna să treci peste un obstacol da, liniile de garaj Că atunci când treci pe linie moartă Nu mai poți să rămâi pe linia principală Semnalele, că înainte de a avansa trebuie să știi dacă poți Gara Că ești până la urmă obligat să te oprești undeva Uite, și clopotul e simbolic ah. Și balastul Ce frumos simbol social Te întreb, cum pot niște pietricele mici Să îndure fără să crăgnească O greutate ca aceea trenorilor Și încă se întrajutorează mm -hmm. Ca și contribuabilii Sub povara impozitelor Știi că balaste e un instrument Revoluționar de prima mână? Cum așa? Poate face baricade Și cu pietrele lapidez regimente întregi Ia uite din cauza asta n-ai să le vezi prin gările marilor orașe De Da, e posibil, e posibil Totuși, masele sunt o forță Da, dacă am oarbă Din clipa în care le spui că sunt o forță Sunt mulțumite Poți să le manevrezi cum vrei Altă dată Le mânaai cu biciul Acum le duci cu zăhărelul, cu lingușeala E oricum un progres, e mai puțin penibil Poate Nu, nu, sigur am auzit că vor să-l înlocuiască toate locomotivele cu aburi cu locomotive electrice. Așa se zice. Ce îmi place mie la mașinile cu aburi e faptul că își fabrică ele singure energie. Adevărat. De asta sunt așa de frumoase. Își mult puterea din propriile lor măruntaiere. De singuri. Ale electrice primesc curent. Asta le ia din noblețe, știi. Nu vor fi niciodată decât niște intermediare da. Și intermediare Sunt sigur că într-o bună zi Trenul o să meargă mai repede decât avioanele. E cum așa? Păi fă-ți cu, cu tot timpul pe care pierzi ca să te duci la aeroport Când viteza pe cine se va mări Da, da, da, da, oricum Nu poți să te duci până la Tokyo nu, dar pe distanțele mijlocii, Cu toate trenurile care circule Ah nu, vor trebui făcute linii speciale Linii cu, cu foarte puține viraje Așa, da, da, da De ce nu? Va trebui atunci calculată foarte bine viteza De ce? pentru că trenul să rămână pe șine Să nu riște să-și ia zborul Ai dreptate O să fim la limita aviației Ia uite acolo ce femeie frumoasă mm, Da, este Și singură Stai puțin, poate tipul ei e la ghișeu să cumpere biletele Nu cred, are un aer de femeie singură După ce vezi? Mai, mai întâi are o valiză Poate că tipul ei le care pe Sau poate e un puturos Ascultă-mă pe mine, o femeie frumoasă ca asta N-ar căra valiza dacă n-ar fi singură E o impresie Ai să vezi? S-ar putea ca tipul ei să fie cardiac E ce tot vorbește acolo o, o femeie ca asta, un cardiac Ar fi fost mort până acum Ar fi vădul <laughs> Poate e dreptate, dar din pură întâmplare <laughs> Pentru nimic în lume Dacă n-ar fi singură Nu s-ar fi dus până la capul peronului Ar fi așteptat la mijloc o femeie însoțită nu știe niciodată Unde să se ducă într-o gară Și atunci așteaptă da, e, e un punct de vedere da. De când asta s-a dus direct Unde e acum? Poate că e o femeie care are personalitate Nu, nu într-o gară În interiorul compartimentului Prin direcția mersului Sau dispoziția bagajelor Da, dar într-o gară O femeie însoțită care are personalitate Nu există Atunci poate e nevasta mecanicului S-a dus ca să se urce pe locomotivă lângă bărbatul său Tu zic cu tot din adinsul să ai pe general Nu, no, da, spun și eu așa ca să Be... vorbesc Așa, da Trebuie să fie totuși plăcut pentru un mecanic să conducă trenul cu nevasta lângă el Dacă o Da o iubești, Da, bineînțeles Al poate ea să se pună și pe tender Că nu i-ar face nici cald, nici rice. Atâta că trebuie să-și dea silința să conducă bine Trebuie să meargă foarte repede pe părțile drepte ca să o sperie puțin Să reducă viteza când peisajul este frumos Să ia virajele scurte ca să o scoture un pic Virajele scurte? Da Cum o să facă? E obligat doar să urmeze șinele Într-o anumită măsură, da Cum într-o anumită măsură? Mă rog, știu eu ce vreau să spun A, așa, dar bun Sprem. Tu n-ai dorit niciodată să conduci un trenuleț de cărat bagaje? De cărat bagaje? Da, știi el care umblă pe peron și țăcă-ne mereu ca să dea lumea la o parte Ah, da, da, nu, n-am condus Eu mi-aș dori mai curând să conduc o mașină superbă cu femeia sortată. E curios cum avem toți câte un ideal Păi e bine, așa trebuie Tu visezi dată? toată lumea. Ce gen de vise? Ei, am visat odată că eram ministru de finanțe. Da? Și ce făceai? Suprimai impozitele. Nu, nu, nu. Nu era nevoie, fiindcă era ministru și aveam de unde să le plătesc, bineînțeles. Toate femeile trebuie să fi fost la picioarele tare, nu? Da! Bărbații lor mi le ofereau ca să le scad impozitele. Și le nu ei? Nu, fiindcă nu iubeam decât o singură femeie. Ah, care? Aia care seamănă semănătoarea Aia de pe moneda de 5 franci? Da! Da, o găseam frumoasă înaltă, zveltă suverană Ca o zeiță semănând dogoarele în soarele dimineți Și firește, ea rămânea inaccesibilă Vai, da! Atunci știi ce am făcut ca să o pot da? Nu, spune Am pus să se strângă toate monedele de 5 franci de prin bănci și le-am topit într-un cuptor uriaș. De ce? nu știu, dar... Din toate semănătoarele topite, încercam să fac să apară o fantomă. Și nu ești bătăit? Nu. Și atunci, ce-ai făcut? M-am aruncat în masa aceea de metal topit și era așa de cald că m-am trezit. Curioase visele astea. Ar fi interesant să ne le explice cineva... Da, cu siguranță, mai ales Visurile de mărire Lui mm. Ce zici, ne mișcăm puțin Te vrei să te apropii de femeie? <laughs> am să am tot timpul Să mă uit la ea în tren Dar vrei totuși să vezi dacă e totuși Așa de de aproape ca de departe a? Da, câteodată Ai surprize neplăcute știi? Poftime, trei și cinci Nu mai avem decât 33 de minute De așteptat Vezi? Vezi, cum apare o femeie, timpul trece mai repede A trecut mai repede și pentru că am avut o conversație serioasă Despre ce? Despre drumul de fier Ah, chestia cu simbolul. Mm -hmm. Da e, Știi, și o femeie e ceva simbolic Prea simbolic nu nu greșești greșești dacă nu consider o conversație despre femei drept un lucru serios. Dar n am spus asta. Nu n-ai spus-o dar ai subînțeles-o. Eu dacă nu există femei într-o adunare mă plictisesc de moarte. Prefer conversația lor? Nu! Dar o discuție cu o femeie are niște prelungiri. Duce de multe ori la ceva palpabil. În punctul ăsta de vedere, da. La conversația pe care o să am în curând cu femeia singură poate vor fi și unele urmări. doresc din inimă. Nu, nu vreau să ne subestimăm, dar cu toate considerațiile pe care le putem emite, conversația noastră nu va avea urmări. E, uneori, știi, ideile germinează. Da, atât lucru, Femeia asta e interesantă, e frumoasă. E frumoasă chiar și de aproape. Suportă apropierea. Nu încape nicio întăiară. Dacă vrei să o acostezi imediat, eu pot să mă întorc acasă sau să mă duc să fac un turn. Nu, nu, nici vorbă Ar putea crede că mă interesează. Ești cam hipocrit, totuși. Nu, nu, nu dar dacă o femeie simte că o placi, <hăhă> ești pierdut. Ei o să-i spun că prefer discuțiile între bărbați. <hăhă> e, frumoasă Franța, orice să ar zice. Da, dar ce ți-a venit așa să te gândești dintr-o dată la Franța? Uite, fi. fii a, Versailles? Ce nu? Eu găsesc că e prea mare Bineînțeles, totul depinde de ce vrei să faci cu el Oricum îl găsesc prea mare Era mult în avans față de epoca respectivă Îți trebuie un elicopter ca să te deplasezi în el Chiar dintr-o cameră într-alta Cum? Prin terase Da... Ce drept de mare e mare. Nu, te obosește, te obosește. E mai mare decât un mare magazin. Ai tante indere cu siguranță. Și în marele magazine te obosesc. Și totuși nu duc lipsă de ascensoare. Da, la Versailles ar fi trebuit ascensoare, dar în sens orizontal. Îți spun eu, îți spun eu, prea în avans față de epocă. Și cei care au suportat consecințele că întotdeauna au fost servitorii. Până alergau pe coridoarele alea de a le sufletul, Păi trambalau pe trântor în scaune, frecau toată ziua la mobilele alea complicate. Se zice că din punct de vedere al curățeniei, lăsa mult de dorit. Oh, oh, oh. Știai că la Versailles, Ludovic al 14 ile a plantat portocali din cauza că excrementele curții infestau aerul? Bine că mi-ai spus, nu mai mănânc portocale. Știai că nu există closete? Fiecare își făcea nevoiere după inspirația momentului și servitorii veneau și strângeau. În exterior exista labirintul Nu s-au făcut totuși progrese de atunci pe plan social Din fericire Acum n-ai mai putea să obligi un om să strângăra hatul unui superior Te cred Și pe urmă tu uiți Turefelu Cum adică? Eu prefer Turefelu Îți place mai mult decât Versailles? Da De ce? Fiindcă reprezintă un progres Mai întâi că ocupă mai puțin loc Și e un lucru care a venit la vremea lui Dovadă că nu te obosești Dacă iei asesorul Dacă nu-l iei, nu mai ești în epocă Urci în timp Numai că înainte de a-i pronunța să ture fel, După părerea mea, trebuie să aștepți Ce? Să fii sigur că nu o să cadă într-o bună zi Deja se mișcă Unde? Sus în vârf Când bate vântul, bineînțeles dar cu toate astea se cine bine Eu cunosc persoane care refuză să locuiască la mai puțin de 300 de metri de jur împrejur De frică să nu se prăbușească peste ele Ah, sceptici, se vor găsi întotdeauna Cu atât mai mult că s-ar prăbuși dintr-o bucată, din cauza nitorilor Poate, da. dar nu poți să dai vina pe nituri Datorită lor s-a putut construi Turefelul, nu? știu, știu. Roaba presupune roata, drumul de fier presupune șinele, automobilul presupune pneurile Da, tu fel, fără nituri, e Versailles În loc să se înalțe, se întinde pe jos câte de lung Da, da, așa, și muntele sunt jos, se înalță, și n-are nituri e, Acolo credința ține loc de nituri Da, da, da, Versailles e în avans față de epocă mi amintesc că am citit într-un ziar de stânga care putea fi transformat fără mari cheltuieli într-un sanatorium Știi că e foarte posibil mm, Bine expus, cu fața spre câmpie Cu grădini sorite, arbori Promenade Ar fi cu siguranță un sanatoriu frumos e, Aerul, totuși Nu e grozabil, e prea aproape de pagas Bineînțeles, am spus să îți dau ție dreptate Când zici că e în avans față de epocă Și Șvârmă, mai sunt și bazinele care ar face poate prea multă umiditate înțeles, dar am înțeles nu? Și galagia ar fi prea mare din cauza turiștii Păi n-ar mai fi turiști atunci Cam greu să scap de ei Multă lume auzi auzit de Versailles, mai ales în străinătate Bineînțeles, dar tu înțelegi în ce spirit vorbesc eu Și apoi ne-am obișnuit să-l vedem așa cum e E Versailles și gata Bineînțeles Tu ai gusturi fastoase Ah, îți plac banii? Nu, da, dar sunt pentru Cum adic? Găsesc este lucru cel mai extraordinar care s-a inventat vreodată ah, Și mai rest cel mai social Ce mă numești? Da, să luăm, de exemplu, patronii de bistro Se scoală cu noaptea în cap Ca să-i servească pe primii clienți de dimineață Aranjează pivnița Se ocupă de livrări Gătesc câteva feluri de mâncare Vând țigări, timbre, pixuri, brichete Uneori ascultă glumene sărate, confidențe neinteresante, mănâncă pe apucate, deseori separat, nu ies niciodată împreună, abia își văd copiii pe care sunt obligați să-i bage în pensioane. Uh -huh. ei, ei, oamenii ăștia sunt sclavii banului, banul îi tâmpește. Da? Dar sunt tâmpiți cu bani? Da, dar nu se folosesc de ei. Toți banii intră în bănci, în casălă de economie, unde alții se folosesc de ei, se devalorizează. Dacă cumpără o casă la țară, n-au timp să se ducă acolo. Da, dar când și-au făcut suma, se detreagă. Să o crezi tu, nu mai pot să trăiască fără ceilalți, sunt ei. drogați. De altfel, cea mai bună dovadă a devotamentului de acestor oameni e mutra lor. Cum azi? Păi, uite te la ei, sunt trași la față, sunt palizi, da, nervoși da, da, da, da, da. și au petrecut toată viața în fum de țigară, în zgumătul aparatelor de jocuri mecanice. Au într-adevăr moace sociale, mai mult decât oamenii politici care sunt întotdeauna proaspeți și roz la față. Dar mintele oamenii nu se lasă înșelați. Ca să găsească un pic de omenie, nu se bagă în partide, se bagă în bistrouri. Hmm. Ce înseamnă cei 300 sau 400 de mii de membri ai unui partid? Pe lângă milioanele de oameni care frecventează bistrourile. În ansamblu, ce vrei tu să demonstrezi? Acest adevăr capital. Pentru ca oamenii să aibă o acțiune socială, trebuie să nu le iei de sub nas fabuloasa momeală a banului. Poate că ai dreptate. A, am sigur. Uite la fluturile alea. E frumos. Mm. Un flutor atrage întotdeauna atenția, nu ți se pare? Prestigiu uniformi fără cred. Crezi? Da. Uite încă un lucru misterios. Prestigiu uniformi. În mod normal n-ar trebui să atragă, fiindcă uniforma diminuează pe om P Alții sunt de pădere că din contră e Nu, eu vorbesc din punct de vedere uman Că e tot la fel Totuși un tip care are nevoie de un semn exterior e un diminuat Un civil frumos e de o mie de ori mai bine E cu siguranță Tu crezi că Dumnezeu când a făcut lumea a făcut-o după niște planuri? Asta Pe mine ce mă mire în legătură cu pământul este că nu e rentabil Ce vrei să spui? Păi uite, priveam zilele trecute o pajiște și îmi okay. ziceam Când te gândești că pentru a fabrica un fir de iarbă de câțiva centimetri E nevoie de o sferă cu o rază de șase mii de kilometri, foarte grea Care cere un sistem solar fabulos ca să poată face să se învârtă aproape bine Dar să o încalzească destul de prost Ajungi la concluzia că Dumnezeu nu are simțul rentabilității Există lucruri mai înalte decât firul de iarbă Da, dar în raport cu pământul sunt oricum derizorii Omul însuși ridicol de mic Dar se zice că pe vremuri exista uriași Nu, era mai bine Da, dar trebuia să-i hrănești a, da, e dreptate e. Dacă oamenii au devenit mai mici E poate din cauza că nu erau rentabili Consumau prea mult Ca automobilele mari Poate, da Uite un tren Asta nu s-o Da, dar merge mai puțin repete decât celălalt Asta trebuie să fie un expres Fără îndoială N-a făcut să tremure geamurile la fel de tare Nu, dar a făcut-o să pe femeia noastră mm -hmm. Nu l-a văzut venind <laughs> Și a surprins-o o femeie într-o gară Ce aventură Nu, mm nu, -hmm. ar putea să ai dreptate Nu, da? orice mai spune, dar e ceva fermecător Să vezi o femeie cuprinsă de emoții Brusc Începe să intre în vibrație Și dacă e frumoasă când e în repaus Când intră în vibrație Devine palpitantă Pentru o femeie care intră în vibrație Într-un fel sau altul Aș merge până la capătul lumii <gântu -i> Ar mai rămas același de când te știu Aproape toate femeile sunt în stare să intre în vibrație cu condiția să știi cum să le iei e, Asta e, da. e, Și mai bine să le faci să sufere Decât să le lași Neintrate în vibrații Mă întreb totuși dacă Tu referi, era cu adevărat În pas cu epoca lui De ce? Pe din cauza viații Care era deja în era în momentul ăla e, și... e prea înalt Deranjează traficul Noaptea trebuie să-l luminezi cu mai multe proiectoare rotitoare Asta costă mult nu, nu, nu, era în întârziere față de epocă. Pentru că, înțelegi tu, o femeie e făcută să vibrezi. Dacă nu vibrează, nu e femeie. E, trei și 3 și 13. Mai avem 25 de minute până vine. Timpul trece ușor, ușor. Mm -hmm. Chiar din punct de vedere fizic, e valabil ce spun eu. Mm. Ai observat ce nemaipomenită e o femeie a care. Rochie intră în vibrație când își înclucișează picioarele, când își scoate puțin piciorul din pantof, când îi se întredeschide corsajul și. Nu, nu, nu mai vorbesc când se dezbracă de-abinele. Rochia vibrează și mai tare. Bărbații nu vibrează. De aceea nu există localuri de noapte cu striptism masculin. Deocamdată, pare răscut sau pare asta. E băgat de seama că în gări. Orologiile nu sună? Nu Și totuși e adevărat Uite, alt simbol Toate zgomotele dintr-o gară sunt simboluri Chiar și cele care nu există de fel e aici un mm -hmm, Da, da Cum explici tu, de exemplu, că nu există spectacole care să excite dorințele femei? Ah, bun, tu tot la... sau <laughs> că <Sucu>, nu știu <laughs> Nu spune și mie, dacă poți o instituție ca Folie Berger sau Crazy Horse Unde femeile să vină să vadă bărbați bărbați nu știu, nu, nu există pe asta pune o problemă Femeile care nu găsesc bărbați Nu pot nici măcar să-și scoată pârlea la privind Lipsește suportul pentru imaginație Dragă, o femeie care are chef de un bărbat îl găsește totdeauna Mă rog, de acord, dar cu condiția să accepte Să se lase în voia instinctului. Bineînțeles. Uiți barierele. Care bariere? Conveniențele. Aia chestia se poate face fără să știe nimeni. De acord. Da. Lui, atenție. Mm. Gândește-te că există unele femei care cred că Dumnezeu vede tot. Și că în consecință le vede și pe ele gândă uh -huh. Altfel cum expliciu cazul acelei fete bătrâne de care au vorbit ziarele săptămâna trecută Care? N-am citit Cum care? Era la primărie și brusc s-a deschis o ușă da, și? Și a văzut un grup de tineri goi, da goi pușcă Care făceau vizita medicală pentru recrutare Iauzi, ce curios A fost peste puterile ei Ce a făcut? S-a aruncat asupra lor? A leșinat <laughs> Vezi dar că e o problemă Da, nu? doar și poate nu. Be, be. Există bariere Care împiedic anumite femei Să vibreze când le vine să vibreze Da, ar trebui ca barierile astea să dispară Numai că atunci între niște probleme sociale mm -hmm. Chiar sindicale Da E silențios un orologie Mi-ai mi spus asta M Credeam că remarca asta ne a scăpat Nu, nu, nu. Exact contrariul ceasta care dă ora exactă la telefon și care nu se oprește deloc Face top și vorbește întotdeauna, în continuu <hă>, În viață se întâmplă de multe ori să ai parte sau de ceva mut sau de ceva vorbitor Cunosc un tip care se închipă infernul așa Să fie condamnat să audă tot timpul ora exact oh, Posibil, depinde de temperament Altul ar putea să spună că pentru el e infernul Înseamnă să fie condamnat să audă la infinit zgomotul lanțului de la closet care se trage Și bazinul care curge și se umple iar E la fel de prozaic și în plus mai e și umezeala Așa e, de. e. A, Doamne, dacă trenul n-avea întârziere, acum eram plecat Da, au trecut 30 de minute de când așteptam Și tu erai aproape de casă Aproape Da, am petrecut la tine două zile minunate. Sper că nu te-ai plictisi prea tare. Da, glumești. Neva, stăta e fermecătoare. E drăguță, da. Am avut conversații foarte agreabile. Sper că, fără urmare. A, nu. Bă. Lui, nevestele prietenilor sunt sacre. Ei, am spus în glumă. Ar trebui să fie într-adevăr o femeie extraordinară ca să mă abat de la această regulă. Nu, poți fi liniștit. Sunt. Și pe urmă, eu o cotesc că-ți face bine să cunoști și femei cu care să vorbești Fără să te gândești la chestia aia Și încă are totuși un farmec în plus față de o conversație între bărbați Pentru motivul ăsta, cred că atunci când te însori, Trebuie să iei o femeie care are conversație În afară de chestia aia, îți petreci timpul într-un chip plăcut Eu personal cred că e preferabil contrariul E mai bine să te însori cu o femeie pentru chestia aia Și să cauți conversația aiurea cu alte femei Crezi? Fiindcă o femeie se supără foarte rar Dacă te duci să cauți conversație cu alta Pe când dacă te duci să cauți chestia aia Hai să găsești și unele care o să spună Adică cum? Eu nu sunt bună decât pentru chestia aia? Idealistele se găsesc mai rar Atunci tu, dacă te însori, ai să cauți mai întâi chestia aia? Da! Dar cu condiția ca femeia să fie într-adevăr frumoasă Și să fiu ispitit cât mai des În felul ăsta timpul pentru conversație va fi limitat E, e o concepție mm. Și chiar pentru o femeie ca aceea nu ți-ai încornora prietenii? Nu! Nu există decât un singur fel de femeie Care m-ar făcea să-mi trădesc prietenii mm, Care? Cea care ar avea ochii de aur ca pisicile persane albastre Nu? Ai văzut ochii de pisici pe al albe? Nu. Ai, E ceva superb. Sunt în întregime de aur și striați cu dungulițe verzi foarte fine. Da, dar atunci înseamnă că aluneci în genul sirenă? Se poate. Și se sirenele să știe, n-au temperament. Sunt sigur că toți cei care au fost ademeniți de ele s-ar fi întors acasă dacă s-ar fi putut întoarce. Dar forța lor tocmai în asta constă să te împiedice să te reîntorci. Oricum, mai puține șanse să fii răpit. Da. Din predicire. <gătări> Dar nu se știe niciodată. În Orient există, poate, femei cu de oridea... Nu, no, nu cred. Hai să fim atenți cu țările astea. Nu se știe niciodată ce iese din ele. Poate. Aș fi curios să știu dacă ai să fii credincios că nu o să te însori. Asta. Dar tu. Tu ești? da. Eu mă simt oarecum obligat având în vedere că nevastă mea a avut greutăți ca să fiu admis în familie De da. dai seama ce argument i-aș oferi soacră Iar spune nevestii mei Vezi, ți-am spus eu că făceai mai bine dacă luai un oficer Vă să zic că ai avut câteodată tentații Știi foarte bine cu mine. Noi bărbați suntem sensibili pe plan fizic Și zici: da. da Nevastă tăi probabil genoasă E filesc? După tot ce a făcut ca să intru în familie ei Găsești? Da, păi mă pun în cu ei Tot față de maică-să, bineînțeles Nu, no, no, societatea noastră e prost organizată Ar trebui autorizată poligamia Bigamie ar fi de ajuns mm, Nevasătă ar putea intra la Bănuiel Că nu te-ai întors imediat Ah, nu, nu, acum știe unde sunt Intră la Bănuiel mai degrabă seara Când ies de la serviciu Știi cum e în birourile din Paris? Treci deseori lângă femei Foarte nostine dacă vrei să împingi mai departe relațiile La ieșirea din serviciu e cel mai practic Da, bine știu E o variantă mai proletară A randevului burghez dintre 5 și 7 Așa că nevastă mea cu ochii pe ceas La ora închiderii De multe ori vine și mă așteaptă Moravurile din birou. Nu și, și asta e o problemă socială da, da, da, Când se. te gândești E extraordinar, mulți oameni își petrec mai mult timp cu colegii de birou decât cu familia mm -hmm. Închipește-ți un tip care are o amantă printre femeile cu care lucrează da. Își petrec diminețile împreună, își fac mici semne, mici strângeri de mână Când își mai dau unul altuia dosarele, se sărută prin colțuri când pot E, e o expresie foarte curioasă asta, se sărută prin colțuri păi, cum să Poate o. însemna la fel de bine în colțurile unei camere sau unei vestibul. Ca și în colțul nasului, în colțul gurii, al ochilor, al urechilor, al gâtului, al pieptului și diferite alte colțuri. E ceea ce se numește expresie cu dublu sens. În fond, ceva erotic. Tot ce e cu dublu sens e erotic, la prânz în împreună, după aia fac o mică plimbare ca doarind răgăstiți în grădina publică, sau da ceva într-un mic bar când vremea e urâtă. E foarte adevărat ce spui așa după amiază își fac iar tot felul de goandre și la 5, când se închide birou, se duc într-un mic hotel. Asta se cheamă că fac cumpărături. Cu regimul ăsta iubirea poate dura multă vreme, fără griji, fără probleme materiale sau familiale. Și când ajung acasă, cea mai mare parte din timp, și o petrec dormind Ai perfectă <laughs> dreptate amă. Așa se explică mutările pe care le au unele cupluri legitime duminica Pentru ei cea mai proastă zi din săptămână ah, Da, dragul meu Și toate astea vin numai de la arhitectură De la... Nu înțeleg ce vrei să spui Până dacă Parisul ar fi fost construit pe înălțime Oamenii ar fi putut să vină la prânz acasă mm. Ah, ce uite nu am găsit. Ce? Un ac. A, ah, da. Mm -hmm. nu, știu, nu știu dacă e observat, dar există un lucru pe care nu-l poți găsi niciodată. Ce? Un cec folosit. Aha. Da, poți găsi un cec care n-a servit, dar niciodată un cec care a fost folosit. Și ce dovedește asta? Că circulația banilor e bine închisă. Aha, se poate. Mm. Poftim. E 3 și 24, mai avem doar 14 minute de așteptare. A trecut destul de repede timpul, nu? Ba da. Știi la ce mă gândesc acum? Nu. La liniile electorale. Electorale. Astea ce sunt? Sunt linii de cale ferată care au fost construite ca să facă plăcere unor deputați în niște regiuni unde nu aveau justificare, în colțișoare, izolate, din alpi, din masibă centrală, etc. Și ce cu ei? Unii au funcționat câteva timp, dar au existat și linii fantomă, unde nu s-au făcut decât tunelurile, viaductele, barierele și gările, dar nu au fost niciodată nici șine, nici trenuri, nici călători. E nemaipomenit. Și au mai rămas încă unele urme. Nu e posibil. Da, s-au prăbușit, dar viaductele sunt încă acolo. Sunt întreținute. Unde trebuiau plasate șinele, acum e un drum. Există chiar tuneluri care au fost transformate în ciupercării. Și tot răboi ăsta ca să scoată câteva ciuperzi? Da. Ah, căile ferate. Ah, căile ferate. E curios cum te simți obligat să faci conversații într-o gară. Acasă la mine n-am fi avut niciodată o discuție atât de substanțiară în același interval de timp. Da, precis. Vine poate din uh, atmosfera gărilor. Mm -hmm. Uite, încă un mister al mijloacelor de comunicație. Aha, au anunțat trenul tău. Crezi? Da, da, le anunță întotdeauna cu 8 sau 9 minute înainte. E destul de bine organizată funcționarea căilor ferate. Da. E, sunt și întârzieri, dar asta face ca trenurile să apară mai umane Gândește-te că din atâta personal, mecanic, fochis, șef de tren, controlor, slujbași din gară Nu e de mirare că unii nu din la timp și cauzează întârzierea trenurilor e, În birouri astea se întâmplă zilnic Da, numai că se vede mai puțin, fiindcă birourile stau pe loc dacă ar fi obligată să se deplaseze la ore fixe. Mă ca trenul, exact. Ar întârzia. Și ar fi chiar unele care n-ar apuca să plece niciodată. Ministerile, de exemplu. Fatalmente. Ceea ce admir cel mai mult eu la căile ferate este culoarea peruanelor. Roz ăsta nu e rău deloc. M? Și grădinițele nu, din gări sunt foarte drăguțe. Mm -hmm. Da, da, da, gările degajează o, o anumită poezie. Așa e, așa e. Și. Chiar vagoanele de marfă au farme cunoaște. Mm -hmm. Mie îmi plac tampoanele, când se cuplează vagoanele Aha. și manerele. Ei văzut pe ea care agață vagoanele? Ai totdeauna impresia că o să-i strivească, dar nu, niciodată. Da, păsărele din gără. Așa e. e. Vin să mănânce firmiturile pe care călătorii le aruncă pe ferestrele vagoanelor. Stau tot timpul la pândă și sunt foarte atente. Când sosești un tren, își au zborul. În sensul cel mai bun, sunt mai pomeni Da, da Știi la ce mă fac să mă gândesc? Nu La păsările care se duc să curețe dinții crocodilii Le-am zis și eu că au curaj Ai, Așa e, decât că eu cred că crocodilii au tot interesul să le lase Așa că nu e niciun pericol pentru păsări Da, singur, Da, cunoști mentalitatea celor mari un sughiț ori rângâie al un căscat și-ți i păsărica cu fulgi cu tot. Sau pur și simplu crocodilul ramolit. Uite că păsărica îi face un serviciu, o ia drept altă și hap! Adio și n-am cuvinte E posibil Să știi că păsările astea sunt foarte inteligente Au o memorie extraordinară Ajung să știe orarul trenurilor Da, da, se prea poate Nu, e... nu, nu, nu și... animalele au o memorie bună Sunt și oameni care au o memorie prodigioasă Uite, mi s-a povestit recent Un caz mai pământ Chistea s-a petrecut La Berlin în timpul ocupației Doi soldați de-ai noștri beți criță Nimeresc în altă casă și trezesc în mijlocul nopții, noi burghezul, cum se cade. Intră în apartament și dintr-o dată unul din soldați sare pe pendula din sufragerie strigând: "Ah, și asta e pendula lui mea. Ne-au furat o în 1914 și este cu pendula urlând ca un besmetic." Și chiar era pendura lui bunică sau? Nu, nu cred nu era prea mic ca să o fi ținut minte Dar ce extraordinar este că s-a gândit la asta după 30 de ani Și într-un asemenea moment. Uite-te la pe asta, ce finețe de talie Dumnezeu e totuși un tip care avea simț estetic Da Lui am cunoscut o femeie care îi spuneam Viespea mea adorată De ce? De ce înțepa? Nu, nu, se îmbâtea tot timpul în jurul meu ca o viespe De ce, tu te crezi o floare? E, nu E frumos, e frumos apusul de soare nu? Da, mie mi-ar plăcea să dispar o dată cu soarele și pe urmă să mă întorc Cu apusul de-a doua zi seara? Nu, cu cel de-a doua zi dimineață Dar dimineața nu e niciun apus Ba da, ba da, ba da Contrar celor ce cred de lumea Există două apusuri Unul de seară și unul de dimineață nu, nu, aia de dimineață e aurora Mai mă rog, dacă vrei, dar aurora e de fapt tot un apus Deci pleci cu apusul și te întorci tot cu el Nu schimbi mijlocul de transport Ah, bun, da, da, da, da. Dar și mai mult ne-ar plăceam să plec o lanternă roșie Lanterna lanternă roșie? Da la locomotivă? Da <laughs> Și cum te întoarce? Cu o albă? Nu m-aș mai întoarce E vrea să moară așa? Aha. De ce nu? Îți dai seama? Să rămână din tine noapte o lumină cu aromă de zmeură Și pe urmă să se topească în văzduh. Da, ar fi o moarte plăcută, discretă, cu savoare de fruct <laughs> Uite ce care are măgarul ăsta A venit în ultimul moment și prinde trenul la țanc Ceea ce dovedește că perseverența e uneori compensată Vrei să spui insistența Eu găsesc că e dezgustător să vii târziu și totuși să prindți trenul Nu-mi plac oamenii care insistă da, da. Dacă ești prea discret este o victimă, treci neobservat Și uite, uite, uite la el ce are de parcă îi se pare natural să prindă trenul Alții în locul nu iar ar zice mersi Cui să că mersi? M nimănui, dar să aibă o expresie de recunoștință pe figură Asta da, de acord Imaginează-ți femeia de acolo venind cu întârziere Ar fi minunat Tot drumul până aici ar fi intrat în vibrație Atât fizic cât și psihologic Și dintr-o dată așa s-ar destinde Un surâs frumos era punea pe față Și-ar aranja părul, așa Și-ar recapăta suflul ei dulce Oh, ce spectacol Da, Poate că ai dreptate În momentul ăla, în paranteză fie zis Ar fi un joc de copil să o acostezi Nu știu dacă ai observat E mult mai ușor să intri în vorbă cu o femeie care a intrat în vibrație La da, ele știu asta De-ați din această cauză ai să vezi pe stradă atâtea femei care au așa o față fără expresie Le teamă că bărbații profită de ocazie ca să facă cunoștință da, da, da, Observația ta mi se pare judicioasă Depinde da? pentru o femeie un dezavantaj să plimbe un cățel Are mereu un motiv să intre în vibrații. Cățelul se duce și miroase ce nu trebuie, să oprește fără rost, umbla la atunci femeia intră în vibrație și bărbatul o acostează. Mm, arman, ești un sin observator. De ce mă consolează că individul transpiră ca un bou? Care individ? Întărziatul. <laughs> Dar să știi că nu-i face rău. Transpirația evacuează toxinele. Nu, nu, nu, viața e bine organizată. Vezi de multe ori bogați care ar trăi mai mult dacă ar transpira ceva mai mult. Cu siguranță, dar nenorocirea e că transpirația prelungește viața lor care nu țin prea mult la ea. Nu, nu, eu cred că mai curând că viața, viața e prost organizată. Ah, stai puțin, există un simbol în pe care l-am uitat și cu toate astea e cel mai cunoscut. Care? Uite tablița aia mi-a dus aminte. Care Uite acolo în față pe baraca aia mică. Ah, eh, magazia de lămpi. Da, magazia de lânt Lampagiu Am uitat de lampagiu și totuși e un simbol e, Național? Poate chiar internațional E foarte posibil Lampagiu De ce lampagiu și nu acarul? E mai poetic și afară de asta Lumina atrage întotdeauna Da, se e În fond, pe plan social, lampagiu e cel care ține luminarea Cam așa ceva Și totuși s-a făcut un progres, trebuie să recunoști mai bine lampageul decât sclav Da, din fericire există un progres Unii oameni au progres în sânge Le place progresul Spre cinstea lor? Uite de exemplu la noi în o Avem un progresist Chiar în conducere Aia. Da, are simțul progresului în sânge De exemplu Avem un funcționar care e aproape surd Și altul care nu vede bine da. Și lucrează împreună Unul dictează și celălalt scrie Înainte, ăla care nu vedea dicta Celui care nu auzea bine și de aici rezultat tot felul de neînțelegeri, certuri și mai res balamuc în scripte. Da, și? Eh, atunci șeful progresist a venit cu o idee. Se schimbe între ei. A fost greu să-i convingă, fiindcă fiecare din ei se obișnuise cu munca lui, dar până la urmă au acceptat. Ei află că acum merge totul mult mai bine. Surdul dictează și chiorul scrie. De unde e progres? uite unde. Ca să dicteze, surdul nu are probleme. Vorbește poate puțin prea tare, atâta tot. Iar ca care nu prea vede când citește, vede bine când scrie. Aici e progresul. Da, adevărat. Vezi cum ne întoarcem automat la conversații serioase? Uite că e, e, e 32 trecute, mai puțin de 6 minute avem de așteptat. Da, de altfel începe să se simtă apropii plecării. O gar simte când un tren se apropie. După vibrații. Mm -hmm, intră și ea, în vibrație. Numai că la aici ceva instinctiv. Poate. Așa cum simt când se schimbă vremea aia care au bătături la picioare A, ah, cred că ăsta e trenul tău Glumești? Da, da, da, da, ăsta trebuie să fie Unde? Acolo departe, în capul liniei drept Nu, drept. nu vă, nu, nu vă nimic Ba da, ba da, uite acolo un punct gros negru cu o meșă albă deasupra Fumul? Da Poate Păi da, a, stai, atunci înseamnă că ar câștigat din întârziere Nu, nu, linia dreaptă e lungă, îi trebuie un minut ca să o par gurgă Și admite, da. Mai rămâne aproape 4 minute Uiți că trenul stă aproape 2 minute în gară Cred că ăsta e într-adevăr Asta mi aduce aminte de problemele pe care ne le dădeau la școală Unui tren îi trebuie 55 de minute ca să parcurgă 55 de kilometri. Câți km parcurgi el pe oră? 60 Văd, da, bravo, văd că ții minte <laughs> Și cât îi trebuie ca să parcurgă un kilometru? Un minut Vrezi, corespunde Acuți să vede bine Dar să nu fie alt tren. Nu, nu cred. Sau o de manevră? Nu, nu, nu. Uite că toată lumea e în picioare pe peron. De asta nu înseamnă nimic, oamenii speră de multe ori aiure. O să vezi că începe să încetinească. Trebuie să mai apropii de femeie. Vezi, a încetinit. Din oprecii. Da. Ai parte de o locomotivă frumoasă? Da, da. Paris serios, da? nu. nu? am să-ți spun la revedere. Da. Ne vedem la Paris după vacanță. Să ne scrii de rânduri și dacă a avut urmări conversația cu femeie. <gri> da? Hai, hai, hai, urcă! E în orice caz cum vezi, e singură și nu e nevasta mecanicului. Mă închină în fața perspicacității la revedere! La revedere! Vezi că scările sunt înalte. Da. Nevastră, A, da. nu, nu, aștept să plece trenul, îți dai seama că după ce am așteptat atâta, mai poți să aștept încă un minut. Și apoi n-ai impresia că ai condus pe cineva dacă nu-l vezi plecând. Da, nu. dar nu e sigur dacă nu cumva se întoarce. Nu, nu, nu, nu, nu, asta am vrut să spun. Da, nu, nu, nu, nu, poți uita ceva, îți dai seama, în ultimul moment nici te-ntoarși să ei. nu? Tu n-ai uitat nimic? Nu cred. În orice cază, să știi că la noi nu se pierde nimic, Păstrând tot. Ți-ai luat cheile? Cheile? Da! Da, da l-am E adevărat, îmi place să văd cum pleacă cei care-i conduc. Și stau până dispare trenul. Ești romantic. Îmi place când îl mai vezi încă, dar nu-l mai auzi. Când a trecut de zidul sunetului. Da. da. Și încă o dată, te rog, mulțumește din partea mea невestitiv pentru amabilitate. Nu, no, nu, nu, pentru ce. Și ție la fel, lui, cu coacea șorcată. Blumește, mă. Nu, nu, nu. Și nu. noi îți mulțumim pentru vinul ăla decte care ne a dus, a fost un rozavru. Ah, oh, ne-l aducem butoaia la fabrică și noi singuri îl tragem. Ai, intenția, că Aha, de data asta... Da, Văd, acum chiar pleacă. Uite, uite, uite că se mișcă. Da, da, da, da, da. Te-ai uitat la ceas? Da. De exact 3 și 38. 30 de minute atunci. Răd vezi un tren să pleci la timp după ce n-a fostit la timp. Da. La revedere, Arman. La revedere, Uint. Cărătorie plăcută. Mulțumesc. Ce, ce faci cu solitara. Cu nicio grijă, a ta trecere frumoasă cu... Asta, da! e asta... <fie> Ați ascultat 59 minute Ai așteptare de Charles Ai Traducere și adaptare radiofonică de Radu Beligan Au interpretat Radu Beligan și Ion Lucian Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală George Marcu Regia tehnică Vasile Manta Regia artistică Ion Vova